A kérletesen megfelel, ez igazán kedves magától. Elhúzott mellettem, én pedig követtem őt a folyosón. Még valamit, mondtam, miközben kitártam előtte az ajtót. Hétfő déltől ne adjon semmit enni Georginának. Üres gyomorra kell behoznia. Behoznom? Bekni maga volt a megdöbbenész szobra. De hát, nekem nincsen autóm. Úgy gondoltam, hogy eljön érte. Úgy gondolta,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 – Hát, persze, James! – mondta egy utolsó társítva. – Kész örömmel! Beckney a rajtoni út közepetáján lakott, a bal oldalon. – Jázmin lak! – olvastam a fényesre festett kapun, és amikor beléptünk a kertbe, kinyílt a ház ajtaja, és egy apró hölgy vidáman integetett felé. Jó napot, uraim! Örülök, hogy megjöttek! Bekísért minket a nappaliba, ahol jó minőségű masszív bútorok nem éppen szegénységről áruhottak.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 Trisztán szorosan a nyomába. A fiatal ember bevetette magát a növények közé, mire a macska kibukkant az ágyás túlsó végén. Néhány szökeléssel átszelte a gyepet, és fönt egy göcsörtös fán. Trisztánnak harci tűz a szemébe, és fölkapott néhány lehullott almát a földről. <gül> – Mindjárt leszed bonnan azt a csirkefogót! – suttogta, és már célzott is. Megragadta karját. Az ég szöröl, mire Triszt, ez nem teheted. Dobd azt az almát! – Tessék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 Georgina hidegen nézett rám, és nem reagált, csak még jobban meggörbitette a hátát. Még tovább nyújtózkodtam az ágon. Cic-cic! Hangom akár az olvasztott méz, az újam a macska orra előtt. Most gyöngéden megvakargatom a képét, és nyert ügyen van nála. Ez mindig beválik. Fújt rám figyelmeztetően Georgina, de én nem hátráltam meg, hanem megérintettem a szőrt az álla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 de most nem törődhettem ilyen bagatelügyekkel. Futva betereltem Trisztánt a házba, és kinyitottam a dobozt. Akkoriban még nem voltak speciális kosarak, ezért Georgina fogjó lejtése igencsak nehézkesnek bizonyult, mert a macska hol itt, hol ott próbált kibújni, miközben keserves nyávogással tiltakozott a megalázó bánásmód ellen. Kimerítő tíz percbe tellett, amíg rácsuktuk a fedelet.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 Elbigyeztette a száját. – Akkor jó. Most pedig? – vetett rám egy oldalpillantást. – Gondolom, kéri a pénzét. – Nos hát. – Itt várjon, mindjárt hazom. Sarkon fordult és bement a házba. Nekidőltem a kocsinak. A kezemen és az orromon sajogtak a karmolások. A akon könyökén lifegett a szakadás, és testileg-lelkileg kimerültnek éreztem magam.